kemë mrinë te libri etikës kuleshën e xhamit deri te tema e namazit të xumas. Namazi i xumas, domethënë dita e xumas ka vlerë të veçantë për ditëve tjera. Ajo është dita më e mirë e vitit. Domethënë është festë e muslimanëve, e besimtarve, e cila përsëritet çdo javë mirë për po, është festa ma e madhe mërëna vitit. Pra është dita ma e rëndësishme, edhe shpërblimi për ta, për i badetin ta, është ma i madhe. Për vërtetimin e rëndësis, dhe më thanë për ata se kjo ditë quhet fest, e, ka ardhë është përmenë në djallën e Othmanit radhiyallahu anhu, i cili ka thën kur ka ka marrë hutbën e Bayramit, i cili do thot, të thotë në atraz Bayrami ka qen ditën e Xumah. ë Kur ka marrë hutbën ka thën Othmani radhiyallahu anhu, ya ja, ayuhan nas, o njerëz, ka thën këtë ditë ë për ju, do të thon në këtë ditë për ju janë bashku dy festa dhe të fejsta e Bajrami që ka e din njerëzit dhe fejsta e vetë ditës e, gjuma. Ajo, e, kjo ditë është fejsta për cilën, me të cilën Allahu e ka vequë këtë umet edhe në ka udhëzu për këtë ditë, e, si që ka thëmë për nga mirë i sallallahu vallim sallim, se jahuditë dhe krishtertë, nuk janë udhëzu, ose ju ka hik dita e gjuma, du më thënë, nuk janë udhëzu për të festu ditën e gjuma. Jahudit e kanë festu të shtunën, kërse krishtër të djelen. Edhe neve, Allahu në ka udhëzu edhe në ka vequ, du më thënë, me ditën e gjuma. E, kështu ka thonë për nga mirë, sallallahu a.sallem, se ne jemi, u me të i funit që ka kemi ardhë, mirë për po, të partë në vlerë. Edhe të partë, do thotë, në këtë festë, do të thonë sepse ne festojmë përpara dyre. Edhe gjithashtu të partë çka do të hin xhenetë kësaj rrad me, me veçorit të sëmta. Por kjo e tregon vlerën e ditës së xumâ. Edhe vlerën e këtij umeti që Allahu i ka ulëzu për ditën e xumâ. Namazi i Gjumas gjithashtu ka vler dveçant edhe e falet vetëm gjemaat pra ndaj edhe e quhet Gjumua që dhe me thonë të bim Namazi i Gjumas ka thonë autori rahimahu Allah wa hi e fardu ajinin ala kulli muslimin balighin, aqilin, dhekerin, hurrin, mustautinin bibinain, jeshmeluhu ismun wahid dhe thët se dita ose namazi i xumas është obligim edhe është fard ayn domethan për secilin musliman të rritur që është domethan mosnë e pjekurisë, ë që është i mençur, maskull i lirë dhe që është banor i atij vendit, të cilët domethan vendi që është i lidhur me sveti me ndërtesat. ë që kanë e ka në emërtimin e njajtë, du më thënë ndërtesa, pra një grupë ndërtesa, ose shpi, shtëpi, e kështu me ladhë, që ka një emërtimë, në një fshatë ose një qitetë, dhe dajë që ka nështë i ativendit, e ka obligim ditën e gjumëa, e, e namazin e gjumëas. Ua men hëbëra hami mellë të gjibu alehi, e zë ethu, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d mërë pjesë dikush e falë namazin e gjumaz, prej atyre që nuk e kanë obligim, gjithashtu pranohet. Cka të me thonë me këto, i ka të regu e, disa prej kusteve për të qenë namazin e gjumaz obligim për njëri jënë. Kustin e parë që e ka përmenë është që tjetë musliman, edhe i në rrëditet është kust për pranimin. Sikur të namazit zumas edhe për zdo vej për tjetër, pra për më pranu të Allahu, fillimis do të me qenë e, musliman, sëpse për ata që nuk janë e, musliman, ka thonë e, Allahu subhanahu wa ta'ala, vë qadimna ila ma amilu min amelin, fe gjaalna hu heba em mën thura, dhe thotë se i marëm të gjitha veprat e tyre që i kanë vepru, edhe i bom hi tështë, të shka përderdhur, dhe më thanë se nuk përfitojnë prej atyre veprave asë gjë, sepse nuk e kanë pasë kustin kryesor asë e bazën për t'u pranu veprat. Kusti i dytë edhe i tretë që i ka përmen, ashtë që tjetë i menësur edhe tjetë, dhe më thanë tjetë i rritur, pra ta kjeta rritë mosën e pubertetit edhe mëtej, i menësur, dhe më thanë këta janë edhe dy kuste tjera. Këto, edhe këto janë kuste që tjetë i pranuar, namazi. Dhe më thanë, nëse është i vogël në në mosën e komunët me dalu, dhe më thanë, nër shtatë vjetë, nuk i logaritet asë një vejpër, nëse është mbi mosën shtatë vjetësare, derin mosën e pubertetit, atëherë vejpërat i pranohen nëse i banë, por nuk ka obligime edhe nuk ka mëkat. Siçka kurse ai që është it's mendur, s'ka nuk as ti mend, do të thonë nuk ka mend, nuk i pranohet gjithashtu nuk i pranohet vepra dhe nuk ka mëkate. Siçka than pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem, rufi al-qalamu an thalath. Do thotë se lapsi nuk shkruan për tre veta. An anaimi hatta yastayq, do të thonë që është duke fjetur derisa të zgjohet në atë kohët që ka i banë veprat, nuk i shkruhen. Wa anë i sëgiri hëtta jekpur edhe për fmijen derisa të rritet, wa anë i lëmëgjnuni hëtta jaqil ja e u jufik, në thët edhe për të qmendurin, nuk shkruhen veprat derisa të shërohet, dhe më thënë ti kaloi qmenduria dhe ti kthehet mendja. E, kurse kushte tjera, dhe më thënë këto kushte janë vlenë për se cilën veprë, edhe janë kuste për pranimin e vejprës. Pastaj kuste tjera, e, i ka përmenë për e, që janë apostafat për gjumam, për të ba obligim, dhe të të që edhe në qëfë se nuk i plëcon këto kuste, pra namazi gjumas është i pranueshën, për nuk e ka obligim ajë që nuk i plëcon këto kuste. E ato janë që tjetë mashku, dhe më thënë burë, E, sepse për gratë nuk është të obligim namazit gjumas. E, por lejohet ta falin, si që ka thanë për nga mirë sallallahu anima sallem, la tem ne u, mesajgjil allahi ima allah, dhe më thënë mos johë pengoni gjami të allahut, e robreshave të allahut. Dhe të nëse duhen me shku, nuk lejohet askush mi pengu. E, pastaj, kushti tjetër, që tjetë i lirë, dhe më thënë mos me qenë robë. Pra, për, për kitë kust, ka mëndime në ndryshme të djetartë. Disa thonë që nuk është kust, pra, dhëtë të të dhe robja ka obligim të gjumam. Disa thonë që është kust që tjeti lirë për mjë ba obligim të gjumaja. Dhe kjo është në hadith që është transmitu nga Tarik ibn Shihab, i cili thotë, se për nga meri sallallahu ane sallim ka thonë, الجمعه حق واجب على كل مسلم. دم番 줌아야 앳 오블리김 이 데티루에스음 퍼 세실린 무슬리만 피 자마아틴 일라 아르바아. 덤판 쮸 메팔메 쮸마앗, 퍼베츠 카테르 베타베. 압둔 맘룩, 덤판 니 랍, 어우 임라아 오세 그루어, 어 사비, 어 메리드, 덤판 오세 픔이야 오세 ismuri. Thënë, këta katër veta nuk e kanë obligim gjumam. Kë hadith, thënë, e, senedi këti hadithit është sahih, deri të këtari këbën shihab, e, thot ebu davudi se aj e ka taku për nga merin sallallahu aleyhi vësallem, mirë po nuk ka të gju asë një fjalë prej ti. Këtë më thonë, transmitimet që ka i banë, nuk janë drejtë për drejtë, po për dukuj tjetër. Mirë pasit e qoftë, pasi e kata kupe nga mirin sallallahu ane sallem, aja është sahabi dhe është i besusëm, edhe i pranuës për transmitim. Kjo, këto janë kustet për, për të bë obligime dhe kusti tjetër që e ka përmend, dhe është që tjetë i vendit, dhe më thënë më stjetë uthtarë ë do thot ata s'ka janë të vendosur në nivel, banor të një vëni ku jetojnë me vendbanime të ndërtuara. Do thot ata kanë obligim xhuman kurse ata s'ka janë në vendbanime të përhoshme, edhe të lëvizshme, siç janë beduinët ose do të thënë beduin po i thonë shqip. ë ata nuk e kanë obligim xhumam. Do thënë ata s'ka jetojnë vetëm në të enda, të përkoshme, sepse shpërngulen nga vendin vend. E, pra këto janë kushtet, por nëse dikush prej këtyre, që ka nuk i ka plëcu kushtet, prezenton gjuma, edhe falë gjuman, ajo është, është e pranueshme, përveç, si shë thamë, tre kushtet e pare. Pasta i thotë, huë in edra kera kahten, e temmeha gjumua, huë illa e temmeha dhuhran. Dhe thotë, në qëfë se, emrin njëre qatë, dhe dhëtë në qëfë se dikush vanohet, edhe vjen ma vonë gjami, edhe emrin njëre qatë me imamin, atëherë e plëtson namazin si namaz i dzumas. Por në qëfë se asë nuk emrin njëre qatë, atëherë e plëtson namazin si namaz të drejkës. Edhe kjo ë, ë, është në bas të asaj shka ka thonë për nga meri sallallahu anem sillem, mën edhrake rekatën minës salati, fëtë edhrake s-salah, dhe të kushe mërin njëre qatë prej namazit, a e ka mëri namazit. Kjo vlin edhe në situata tjera, të më thanë, a njëre që ka mërin imamin, e zë, ku, kurse për ta mëri rekatin, është kusht që mëmri rukun, dhe të të qëpëse, dikush e mërin rukun e rekatit fundit, të një namazit, të më thonë se e kam rri atë namaz me atë imam, me atë gjëmat. Në qëpë se nuk e kam rri, të më thonë se duhet me falë, me vazhdu me falë, mirë po, me falë në veti, pra jo si nuk e merë shpërblimin e gjëmatit, edhe në rasti në namazit gjumas, pra nuk i falë dyre kjate, për i falë katër e plëtson si namaz drejkës. E... Pashtu edhe për qështjën e një rekatit, nuk e dhja kemi përmenë kër kemi folë për kohën, se ka thëmë për nga mirë i sallallahu a në sëllem, që kusë e mrinë një rekat, parasë me linë djeli, në thët e ka mrinë namazin e sabajt, edhe kusë e mrinë një rekat, parasë me përëndu djeli, e ka mrinë namazin e i qindisë. Në thët e dhe në fund të kohës, nëse e nështë, arrin me falë një rekat, dhe më thënë se e ke falë në kone vetë. Kjo, kuptohet. Për, e, pra si nërme fikhut për me ditë se është në kone vetë në këtë rastë. Nuk, nuk do më thënë se njëri duhet jetë neglizhentë në këtë aspekt. <coughs> Kështu, dhe më thënë se pashtun hadith tjetër që i transmitohet nga pengamir sallallahu hanum sallim, ka thënë ose në realitet do thotë ky është hadithi në të cilën bazohen e, shum, shumica e dietarëve prej sahabeve dhe prej dietarëve të tjerë, e të cilët kanë thënë kush mërin një rekat prej namazit xumas, atëherë pasi të japë imamit selam, thotë e fal edhe një rekat si namazi të xumas. Kurse kush isë xhamatin pas imamin, asa pas rukus ose ulur a ther kurtia peselami imamit dot mungrita edhe mi fal edhe katër rekate të tjera prej tyre janë sufiane theuri, Abdullah ibn Mubarak, imam safi, imam ahmed, imam ishak ibn rahuja të tjerë pastaj ka thon wala budda min taqaddumi khutbataini fehima hamdulllahi washahadatani walwasiya bima yuharrikul qulub do thot pa tjetër pra kusht i namazit djumas është që përpara namazit me pas dy hudbe, në të cilat përmendet, e, përmendet në këto qështje, dhe të lafdhin dhe Allahut, subhanëm huatë ala, shahadetit, ose të dy shahadetit, edhe në të, në të ka këshila që e prekin zemrën, dhe më thënë që e ndzisin njeri unë për vepra edhe për shtim të imanit. Edhe kjo, kjo këto të dy khutbë, në realitet quhën khud, një khutbë, një khutbëja gjumës, i thuhët, mirë për duhet me qenë e, dy realitet. Njerë imam iman një khutbë, pasta i ullët, pasta i ngrijet, edhe një khutbë tjetër. E jo, Allahu Alem a logaritet kështu kjo që ka bojnë shumë prej imamave, që në realitet në khutbën e dytë nuk ka, nuk janë këto elementet khutbës. E jo, nuk janë këto elementet khutbës duket vetë si përfundim të parës, ka vetëm dua kështu më rad. Do të duhet të jenë dy hutbe, jo një hutbe, edhe pse ajo quhet, pra si një hutbija e xhumas. Faqth wayakhtubu ja ala minbarin au mawdi'in 'alin, do thot hutbia duhet mbahet në minber ose në një vend më të lartë. Wayusallimu ala al-ma'mumina idha kharaja wa idha aqbala aleihim edhe imami do të mjë dhënë selam gjëmatit, kur të hipë në bëjë më më bërë edhe kur këthejhet drejtyre. Pasta i thotë thumë me jëgjlisu ila feragil edhe enë, në të më thonë pasit ju jë apë selam, pra imami hipë në më më bërë, këthejhet ka gjëmati, ju jë apë selam edhe ullet dhe atëherë fëllon e zani, dhe i në më thonë e dygjone zanën dhe rinë fundë, Eh, pasta e ngrijet për të amajt hudben. Dhe thot kjo li hadithi i bni Omar Rawahu Abu Dawud eh, kjo dhe më thonë në bas të hadithit që e ka transmitu e Abu Dawud nga Abdullah ibn Omeri radhiallahu anhuma vajegjli së bejnë l'hudbeteni gjelset e në khafife mes du hudbeve duhet mu ull një ulljet shkurt edhe kjo në bas të hadithit të Abdullah ibn Omeri që transmituajt Në dhu sahihet Wa jakhtubu qaiman Khudben në ban në kam Li fiqlihi sallallahu alaihi sallam Së përsa kështu ka vëpru Peng ameri sallallahu alaihi sallam Wa jakësidu tilqa e wajhihi Wa jukassiru l-khudbe Dhe më than Kur flet Se përpara Dhe dhe dhe dhe dhe dhe Dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Kështu përpara gjemaatit të të të të qeqa Dhe Khudben në ban të shkurt Këto janë disa norma që kanë të bojnë me khutben. E para, si që thamë, kusht i, khudbe, i gjumas, pra për të qenë namaz i gjumas i plot, është pa tjetër me majtë dy khutbe për para namazit. Ato dy khutbe munda me një ullje, edhe në ato dy khutbe me pas e, kështu pra falenderim edhe lavdrim të Allahut, subhanahu wa ta'ala, e permendjet dy dëshmive çadetit edhe ksila parosi edhe nxitje për veprat mira për iman e xumerad. Edhe gjithashtu asht po ashtos nëse ose e liçshme në hutbe mbajtave sqarim të normave të xeria tit diçka më tregu për ndonjë ndonjë prej normave të xeria tit. Ameri radiyallahu anhu ka mbajtur hutbe edhe në hutbe u, u ka mësua të shahudin xhamatit, dhëtet e iatin, u ka treguar se kështu e kam të qiu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Edhe do të thonë ajo ka qen hutbia ti. E tjetra çështje është se eh, hutbia do të thonë duhet të marret në vend të mat ngritur ose në minber. Se kështu ka vëprupe nga meri sallallahu anhe sallem, ka pas një cungë ku e ka majtë hutbe edhe ma vonë i kanë ndërtu sahabet më mberë prej guri. Për që është jenë se duhet me pas dy hutbe që duhet në mba, bahen kam edhe duhet me nda ato hutbe me ullje, kjo është të sqerume në hadithin që e transmiton i bëna meri radiallahu anhe huma, thëtë kanë në nëbiju sallallahu aleyhi wa salleme, jaqtu bu qaimen, thumë jaqud, thumë jaqum, kema te fa'alune l'an. Nëmë thonë se pëngë amëri sallallahu aleyhi wa sallem, e mbante khudben kam, pasta i ulej, pasta i ngrija i prab, si që veproni ju sotë. Këtë e kanë transmitu Bukhariu dhe muslimi. Gjithashtu hadithin nga Jabir ibn Semura, radhi Allahu anhu, thod, pëngë amëri sallallahu aleyhi wa sallem, kanë bajt dy khudbe, mes të atyre dyjave, është ullë, edhe në hudbë, të ka ledzu kuran dhe i ka përkujtu njërësit. Nëmë thënë, nëmë ka përmendiska prej kuranit edhe këshila të tjera. <coughs> po ashtu, muslimi, si e transmitan këtë hadith, thëtë se për nga meri sallallahu alam sallam, e mbante hudbën kam, pas taj ullëj, pas të ngrije i prapë dhe mbante hudbën kam, dhe thotë kush të thotë se hudbja është në bajt ullur, a i ka gënyër, se thotë Wallahi, janë falë me për nga merin sallallahu alaihi sallam, më shumë se dymi namazë, edhe kam pa të thotë mirë, e di se si e kam bajt hudbën. Për qëstin se imami duhet me dhanë selam, ashtë kjo të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të do thot si argumente është hadithi nga Gjabiri radhjallahu anhu, thot se për nga meri sallallahu alam sallam, kur hip të minber, jeb të selam. E, e ka bo sahi Shek Albani, këtë hadith. E, disa djetarë kanë thonë se selam i jebët, kur të hi e imami, imami në gjami, mirë po ata bazojnë në një hadith që është i dobetë khutbiasi thot autori rahimahullah duhet jetë e shkurtë ë edhe suneti është që hutbja të jetë më e shkurt kurse namazi më i gjatë thot e Ammar ibn Yasir radiyallahu anhuma thot se e ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi ve sellem duke thënë inna tul salati ar-rajul wa qisrat hutbatih me'na tum min fiqhihi thot e a njëri që s'ka e falë namazin të gjatë edhe në banë hudben të shkurt, kjo, kjo vejë për është argument për fikhun e ti, kuptimin e fejs. Pra ndaj ka thonë, zgjatën i namazin dhe shkurtën i hudben, sepse thotë, më inën e lbejani si hra, dhe të kao disa fjallës e oratori që janë sikur ma gji për njerëzit, që i ma gjepsin. Pastaj ka thonë autori Rahmehullah, pra këto janë disa që është tjesh ka lidhen me khudben, pastaj në lidhje me namazin ka thonë, o salatu lë gjumërati rakatan, dhe të namazin gjumërës është dy rekatë. Jajhëru fi hima bil kiraë, edhe atylle të zohet meza. Jakra u fil ula bil gjumëra, u fil thanje bil munafikin, dhe të në rekatin e parë, le të zohet surja gjumëra, rekatin e dytë surja munafikin, ose në të parin se bichis me Rabbika al-Ala, në dytin surja el-Gashia, për të gjitha këto, thot, ka hadith sahi. Vajakrau fi fë fejri jomiha, kurse namazin e sabat të sajt dite, pra ditës gjumas, lezohet uh, surja sejtë dhe surja insan, por thot, vë tukra hul mudawan e të ala dhalik, Është, nuk është mirë të bëhet kjo gjithë një. Dëmë thënë dë njerë, është mirë me ndryshu. Këto gjithashtu jam të vërtetuaran hadithë, sahia, si përshënën hadithi i bin Abbasit, radhjallahu anhuma, thotë se për nga meri sallallahu alai sallam, në namazin e sabahut, në ditën e gjuma, e le dxante surën sejde, e li flamim, tenzil, edhe në kjo në rekatin e parë, rekatin e dytë, lexën të hel e ta ale l'insani, hinu min e dhehrë, du më thënë, ajo është surja insan. Kur se thotë në namazin e gjumas, lexën të surën gjumua edhe surën monafikin. Këte ka transmitu muslimi. Po ashtu nga e buhurejra, radhjallahu anhu, transmiton muslimi, e, me të njëtin e, kuptim. E, në tjetër hadith, është përmenë, thëtë se Mërwan Ibn Hakem e ka caktu Ebu Hrera, radhjallahu anhu, si zëvenzës ti në Medine, edhe a i ka shku në Mekke. Pas të e thëtë, Ebu Hrera, radhjallahu anhu, e ka falë Gjumam, edhe pasurës, pra e ka falë Saban, ditën e Gjumam, ëhm ofëllë në për namazin e xumës, të ka lexuar surën xumua në rekatin e parë, kurse në rekatin e dytë e ka lexuar surën e, el munafiqun. Edhe thotë që Abu Rafi, skuvat e emrin e Abu Reran, kur doli për mas namazit, edhe thot i thash lexove dy sure, të cilat i lexonte Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Në kufe edhe Pra e ka pyt Pse e kështu Se edhe aliu Radiallahu anhu në kufe Ka ledzhu këtë dysure në namaz në Gjumas edhe tit Njajt ati ledzove Thot ka than e buhurera Radiallahu anhu Une kam dëgju Për nga merin sëllallahu ane e sëllem Duke i ledzhu këtë dysure në namazin e gjumas Nga nërman i bën bëshir Radiallahu anhu ma Transmetohet se pëngë amëri sallallahu aleyhi wa sallam, këne Rasulullahi sallallahu aleyhi wa sallam, jakrawu fil ideni wa fil gjumu'a, dhe thotë se pëngë amëri sallallahu aleyhi wa sallam, në namazet e bajramëve, edhe në namazin e gjumaz, ilet zante, sëbbi hisme rabbika l-a'la, dhe hel atake hadithu l-ghashie, edhe këte ka transmitu muslimi. Dhe më thënë kjo është suneti tjetër, dhe të duja këto janë të vërtetuara në haditha sahiha. Këto kanë përmenë djetartë pëse është e liqme, ose pëse është sunet të ledzojnë këto sure, pra pëse për nga meri sallallahu në selim ka ledzojnë këto sure, thëtë se në surën të surën, këto surre që ska lexohen në namazin e sabahut ose ato që ska lexohen në namazin e xumas, domethën surja xumaa edhe surja munafiquin. ë atë përmenden disa normat namazit xumas, te surja xumaa, kurse te surja munafiqun, pasi ditën e xuma prezantoin më shumë njerëz, edhe ata që kanë nifaq në zemër gjithashtu prezentojnë ditë në gjuma, pra ndaj është mirë që t'ju legzojnë këto surë si përkujtim edhe si nëzitjet pra për ta pastru imanin edhe për ta largun i fakun. Kurse namazin e sabahut, legzojtë surja seçdhe dhe surja insan, sepse aty përmenen norma, përmenen dëmë thënë, Allahu subhanahu wa ta taala tregon për fillimin e krijimit të njerëzit, për krijimin e Ademit alayhis salatu was salam, edhe kurse krijimi ka qenë në ditën e Xum'a. Domethënë Allahu e ka krijuar njeriu ose Ademin alayhis salam ditën e Xum'a, edhe gjithashtu edhe Kiameti do të ndodhet ditën e Xum'a. Kështu që këto në këto dy sure përmenën çështjet e, e krijimit edhe çështjet e e kiameti ose ndodhi te kiameti. Ë për çeska transmetu e Buhure ra diallahu anhu, pla transmetën desah muslim, transmetohet nga e Buhure ra diallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ka thënë, "Khayru yawmin tala'at alayhi al-shamsu yawmul jum'ah", do thot dita më e mirë në të cilën lind dielli është dita e xumas. "Fihi khuliqa Adam" wafihi udkhil al janna wafihi ukhrij minha do mthan nat dit është kriju ademi nat dit është fut në xhennet edhe nat dit është nxirr prej xhenetit wala taqumu saatu illa fi yawm al jumu'a edhe e, kiameti do të ndodhë vetëm në ditën e xum'a do thot për këtë shkak at dit namazin e sabahut është mirë që Djematit përkujtohet për këtë çështje në surën Sa'dë përmenden disa prej ndodhive të kiametit, edhe në surën Insan përmendet krijimi e Ademit alay salam me xumrad ose edhe krijimi i njeriu. Gjithashtu pas Ademit alay salam si e krijon Allahu njeriu ë edhe këto do të thot që të jetë si përkujtim edhe për mi shtu ibadetet dhe falënderimin ndaj Allahut në adit. Mirpo është mirë që imami ndonjëherë më ndrysu, mos më me mendu njerzit se sepse pasi ka sejdë, në surën sejdë, ka disa njerëz që men, mendojnë pra ato që s kanë fitu kuptim mendojnë se në ditën e gjuma, namaz i sabat falet tre rëqate. Dhe dhe nga ajo që nuk e kanë kuptu këtë norm, dhe imami gjithmanë në kaledzuhun këtë mënyr, kanë mëndu se në ditën e gjuma, namaz i sabat ndryshon. Ose disa kanë marë si shenjë, dhe më thënë që se bëhatë seshde në namazin e gjuma, sa tëre është gjuma, nëse nuk bëhatë seshde, dhe dhe të që nuk falet asë, Në falë një namazin e gjumas për në namazin e sabaut ditën e gjumas Kanë mëndu se në qëhë se nuk bëhatë sejtë dhe thotë se nuk falët edhe namazin e gjumas Pra këto janë disa brejnormave Vaqdojnë edhe disat e tjera Shka të ti letëzojmë ndersin e ardëshëm Wallahu alam Wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nëbina Muhammed Wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin